Mutta aamullapa ravo ei halunnutkaan jatkaa, ja tässä onkin kaikki mitä on talletettu hänen soitostaan ja laulustaan. Valitan äänityksen heikkoa tasoa, varsinkin tuo Jyrinä, joka kuuluu taustalla, johtuu sen aikuisesta äänitystekniikasta, joka ei ollut hi-fi-luokkaa vielä silloin. Ja ehkä siinä on äänittäjän omaakin syytä kaiken lisäksi.